بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس زیک الله تبارک وتعالى څنګه خپل پیغمبر ته فرمایلی دی چې تم مونږ له غلې نو د قشان د نور پیغمبران چې مونږ له غلې دي نو د قشان تم مونږ له غلې ان د سالب چکه ما سلسله روان ده او پیغمبر تعالی تسلی ورکړه وانک لمین المرسلین نو د قشان دا ټول پیغمبران غمبرران چې مولیګلی دي دی په دیې یو بلبانې س پهزیلتونهم دي مرتم دي او د د ټولو مقصد او مشن یو دی تیل کارروسو دا ټول پیغمبران فضلنا بعدهم ضلنا بعض غور کړي دي موږ بعضو لره په بعضو نوروبانې د چا په کی فزیلت دیر دی دا نرو نه او دا, چای چط دا, دا چا یوه مرتبه و چته دا د چا بله مرتبه چته ده. د آخري پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مرتبه د ټولو لوچته ده دغشان چاته یو خصوصیت ورکه شو چاته بل منهم من کلم الله بعضی اگدی چې الله ور سره خبرې کړې دي لکه موسی علی السلام سره او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره بسدرۃ المنتھا کې وارث بعدهم درجات او پرتکړی دی باز نور نور لره نور درجه و اتینا عیسی بن مریم المریم البینات او ورکړی مونږه عیسی زوی د مریم ته واضح معجزات و ایدناه بروحه القدس او مونږه مضبوط کړو مونږه طاقت ورکړو مونږ دلره فروح القدس سره فروح پاک سره مرادته جبرئیل امین دی والله ش الله ک چرته د الله خوښوه مقطتهل من برې نو چرته بم جنګ نوکړی کسانو چې د دو نروسته راغلی وو مبعې مع جا مل بهات د د نهپس چې دو تخت کار د لاائل راغلی و والله لیکن دوو اختلاپوکوو دی ځ کې چکه خبر اوازه کی الله تبارک و تعالی چې دا, دا خلکو اختلافات او د دیو جنگونه داس څه داسې خبره نه ده چې دا د الله د وس خبره نه و الله نشو بندوله نو تاسو ته ولا کړی دی د قوانینه درته خوده لیدي دا څه خبره نه ده کله الله کوخه نو چا بر نه جنگ کړه او نه بچا کو پر دا ټول خلک به په یو ملت قائم ساتلی وو خداده مطلب خدا ده چې الله داسمره پرېشتي پیدا کړې دي نه په دې سم کې کی چې موږ شاته نورې پرېشتي پیدا کړې او واخو مقصود نو مقصود ده نو د الله مشیت ده نو چې خلق دي جبرند اختلاف نه منکي جبرند اختلاف نه منکي د دې وجنه دیو خپل مانسکی باهمي اختلافو کو ولا کې نختلفو نو ديو مختلف شو فمنهم من امن نو بازو ده دوناغ خلقو چی ایمان راولو یعنی پا خپل ایمان ثابت پاتفو ومن هم من کفر او چاین کارو کو کپریو کو ولو انه ده پیغمبر نفسی ده پیغمبر تعلیمات پریخو دل یہودو چه سنگ ده موسیٰ لیسلام تعلیمات پریخو دل نسواراو چه سنگ ده عیسیٰ لیسلام تعلیمات پریخو دل ولو شا اللہ مقتتلو او کچرت ده اللہ خوخوه نو دی بچړ تم څنګه نو کړه ولیکن الله یفعل ما يريد لیکن الله کئ اغس چې د غواړي نو د الله د مشیت دا ده چې ته مکمل اختیار ور کړې ده او د اختیار نه پس ورته دو ځوان دو الله لري خود لی دی دا حق لا او دا غلطلار څوک چې په دې لار لړ جنت تبزي په دې لار جهنم تبزي او بیا دې ته اختیار ور کړې ده الله ذک غختلا کنه کا الله نغخته او الله ټول په یو ملت باندې مضبوط پاتکول غخته نو هیڅ رکاوټ ورتنه یو یا ایو الذین آمنو ای مومنان انفقو مما رزقناکم خرج کئ دا هغه څه چې تاسو ته الله دي تاسو مال ستاسو مرتبه تاسو علم دا ټول دا الله په لار کې خرج کئ من قبل ان یومون یوم مخک د دینه چې راش یا غورز مال خرج کړي دا یو ورز روان رچ پاګي کې تاسو ته ډېر سخته ضرورتي بیا سخته ضرورت, ضرورت دی او په دې دنیا کې یو خبر الله فرمایي په دنیا کې ستاسو د پاره چې نن تعاون وکي نو سباله به بیا ګټو کوي نن تاسو سره نقصان وشي گلت دکاندار شمار کی ما خام نو تاوان شوی نو تاوکر تا یا خپل کشر تاوی کنا علیک سباو پا گراتوری چه نراغوڑی بسکت بم نراغوڑی کاغو راغوڑا او کاغوم چه ضرورت نئی نو میراغوڑا او تلوالا پویا کچه هر آواز بانی راغوڑم داولی تاوان شویده نقصان کیگی نو سره خپل سبال خپل معاملات دوش کی نن یو شه دکاندار غست لري تجارت کې څوک تاجر دی یو شه دی نن تاوان وک بیا بدا شه نخلو د دې تلافی کې دی شي اغستل خرص جاری دی د کارو بار جاري دی په دې میاشک تاوان نشو په بل میاشک وو ګټي خو دې څو ورځ را روانه ده چې پغه ورځ کې با اغستل او خرص ول او نوري ګډي نکېږي چ سدي ګټلي دي نو د قرب در سره یې نو فرمای مال خرج کای ولې گئی ته اوسړی ته څوک ورشیک نه چاند را کا بل میاش کی بیا ورشي بل میاش کی بیا ورشي بس هر وخت راځي او چاندي غاړي د رمالدار او خلق بالم الله احسان کړي دي دا احسان او هغه احسان در په مالدارو او په غیب او په ټول ځکه هر سړی یو غریب سړی مله لګي پیسې ورکول <سؤال> شي د تبوک پچندکی یو سړی ټول شپه مزدوری کړي و او په مان کجوري پیدا کړي و غیر اوړي نورو سړی سمنو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په دې ټوله خزانه باندې چره ډېرې ولاړو په دې د پاسو وشندل او فرمایل دا په دې ټوله خزانه درنه دي کجوري پته ولګیدا ده تا می قدار نده پکار می عیار پکار ده قوانٹیٹی نده پکار قوالیٹی پکار ده اخلاس پکار ده نستا لگ مالم اللہ دیر زیاد قبل ای دیر زیاد دیر لوی حیثیت اللہ اور کئی خدا مال اولی گئی احسان دا الله په مالدار بانی پا مونٹو رو بانی اس را یا ورو پا خرج گولش پدم احسان د الله سے دے چی او کس بل دی چې غه رازیوم د دین ددينین دپاره د مدرسې دپاره او د جممات دپاره او د جهات دپاره او دا سومره چې کارونهدي دا پخپل خپله در پزګل زیرا ک پیسې او کله کله ته ورکول نهواړي یو زور باې در نووالی مجبوردي کې در نو نوته احسان من دوسېګ د دی خلکو چې را زیو ستا پیسې د الله در زا د پارستان نوابې نوستانې چې دا نور خلق کخلی. کله ډاکټر احمد لوور کې کله په اسپیټال نو کې پیښونه ور کې کله وکیلانو ور کې کې څونه راضی د هر څ راضی بیا په دې کې لګي نو ته دل الله په کې مال خډیر خرج کا دا ولي فرمای انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم دين مختیو رز راشي کومرز لا بيع فيه ولا خله نه پاوې کې تجارت کولی والله خولتتون او نه به دوستې نو نه تجارت کولا چې چې نوور و ګټې نهسه دوستانل پېجله صدر کې والله شفاتون او ن نه سفارش بچلیږي نو سپرش چلیږي نهستاسووک مدد کوله شي دوستې نه خپل روور خپل روور خپل پلار خپل بچی دا په کار نه یو مالدارو د یو غریب دوستی و همد پښور کې نه یو ځل غویله سکار کوو هغه چې کوم ل کم مالدار هغه خبره کوولوي ده خو برزان مدووری کو ممس دکانداری دوکان دایبه کومه د دا دستې وي د خو چې غریب چې تاوانو کې لاړ شیخ خپل مشرته کې مشهه ور, تا. تا دی موی قارم شی ور تا. او پلارې ددو کې ورته ته او بدې ردیم یو قارم شو ورته اواخه کې د جیب نه یوڅ کادره او باې فغې با وي ورکی و لکنه ستا را راگه ستا مشر راو رسید ستا پلار راگه ستا رور راگه رشتداران راگلل دوستان راگلل سرده دیوالیه شوه دلکه چانده و که ورکی و لکنه نو پاخرت کی بدار نئی دا ایس شبه نو زان لسوچو کا سوولی گا دو اس نو سوولی گا چی تار پارن تا پراتی چی بیاری حاجت نرازی والکاپیرون همو الظالمون او ک آیتل کرسی ده او آیتل کرسی په قران کریم کې عظیم آیت ده حضرت عبید بن کعب رضی الله تعالی عنہ ده قران مفسر ده لوې مفسری نو کې له څور بن کعب رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اوس سپوز کو ابو المنذرا ابو المنذر کو نیت ده ده بن کعب ابو المنذرا معلوم ده ده ته ده قران آیت ابو المنذر و ما ورتوي او الله لا اله الا هو الحي القيوم وي نبي كريم صلى الله عليه وسلم را ته اوپر مايل ليهنك العلم المنزر. ابو المنذر ابو المنذر علم دې مبارک شه ډېر لوه عالمي چې تاسو قرآن عزويم آيت معلوم دي اور دې عظمت د وجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغه سوق چې د هر فرض مانزه نه پس آیت الکرسی ولې د دوه جنت په منځ کې صرف مرغ رکاوړته نن دمل کې دې جنت تلري او د دې بونی دی په آیت الکرسی کې سدي د الله تعارف دی فقيه د الله تعارف دی فقيه الله په جن دل واڑی الله په جن دل واڑی معرفت رب پد مشروبي جن نه ويقدرن کوي پرینسیپل سپ چې نو وراشي او چا نه په جندل چې دا زموږ پرنسيپل د نو دا طالب العلم انسقدر نه کوي کوچی په تو پرنسيپل سپ د نو به په بازار کې کسوق ساده مری نه شاره طرف راولې سي نوستالاس فورن دا مری لره سي ګنزر فورن ريکشن خدا بي نوستالاس مری لزي خلدي بد ردي ورتواي و چا ته خپل کارډ رکھه کار, کار کیګه نه چی نن سبه د ایسای میجرې ما نظم غو پوهم د یقام د شوبلګره د دشمنی نجستنګ ورته راسیوخه یې کنه چی دا, نو دا, نو دا, دا, دا دی بل فورا ایسای یو اختیار اټ لري نه بس خو لاس فورا قطره شو فورا د اجزې جذبات راش کرا نشي بدل نرم شي زمونږه کتابونو کې قصه لیکل لري او کیسه تاسو نړ په خپل دوري حجاج ابن یوسف یو ډېر لو صفاک ظالم تیر شو دی نو وجلغه تصکار نو ښکارې د بستوره بیا مېشه تیرې نیولې وقار او جسوک بیا مړکاو بس مړب انه د حجاج نو مغستلو خلق مت مرګ صاحب وراله پسر باندې نو حجاج به پلار روانو چړتا یو ګیډي ولس روان دي د غر نه چته ډکو ګیډي راغسته په شکړه دی نو گیڑی والا خلان دے لاری تا گوری برا نشی کتے نو دور تاوازو کالا که گیڑی والا حجاج پیجنی نو آغا وی آو پیجنم وی سنگ سڑے دے وی دیلوی ظالم صفا قاتل خلق تو دیر سخت تنگو دا آغا نو جسد پخلو ورطل اٹولی ہوئے چه دا افکل تقریب دا مکمل کنو حجاج دے گیڑی نا سر ورلان دیکھو نو آغا چه اول حجاج دے وی ما پیجنی وی او پیژن د زیسوکيما وی ته حجاجي او په اورن پسوري ورک د مرغ ساي راغ لیکنه نو په اورن ورته وي اوتما پیژني ناروینه زغه دنه پیژن تو سوکي ویژه پلاني کولو غليونه يم اورس کي دوزل مامن څخه پر ازونو کس ګړي وړي زمانه وتي نو چې تخفن شي دا دا فرق ده د پیژن غلو د نه پیژن غلو اوس د سړي ځان ته لیونه ځن ته پاگل وې ما ونه چپی راځي ځن ته روغم نه وې سو ځن ته لی ونه وې خدا سر سره او پیځندو نو يره راغلا ټول کې پیځ خبرن دقدر الله او پیځنه نو يره بمراشي اطاعت بمراشي او کلام نه پیځندو ظاهر خبره سټي پیځنه ننوبه یریږي ځکه الله فرمای په فر قراني کریم کې انما يخشى الله من عباده العلماء ده الله نه ضغف بندگانو کی علما ډیر یریږي د علماو مراد د سندونو ډګرو ول علما نه دی خلق چې الله یې دا د لیداد لوی عالم نه الله پېجنلو درتونو زیات ضروری ده مو د الله نه سیوا نور خلق ته چغې زکوه چې الله نه پېجنل نو خپل رب او پېجنې آیت الکرسی لسجوم دیری توره لس جملې دي او دا لس وانه جملې در رب العالمین تعارف دي تعارف فرمای الله لا اله الا هو یو جمله الله اغذت چې دا غمسوا بل حسوک د عبادت لایق نشته نشته دي ام د د عبادت دیوشي د د سرخ کتکړې شي د د حکم دی امن له شي د د قانون دی امن له شي خپل ټول ژوند دې د د قانون مطابق تیر کړې شي او د انسان دا سر د الله نو سیوا بل هچ ته کت نشي د بل هچ قانون دی تسلیم نکړې شي ام د قیا ذات یو من له شي د د بندګی الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي چاغه ژوند دی یوازې ژوند نه ژوند هغه په اختیار کړي دا هرشي ژوند دا غو ته طرف نه دی دا غ په اجازه دي دا زناور حیوانات ټول مخلوقات چې په دنیا کې دي څوک شمارل نه شي او د دې سره دا, سر دا بوټي دې ټولې دنیا د دې زمکه او د اسمان دا څومره ژوند چي دي د دې ټول اختیار د غسر دي دا ژوند غوړ کړي دي ورکوون کې د ژوندم دي القیوم سمبالون کې دي قیوم په خپل قائم بل قائم ساتون کې خپل قائم دي او دا ټول کائنات یې قائم ساتلې دي ز دې ټول تنظیم تنها كي كي. کی یوازې کوي یکه اوازې هیڅ څوک شریک نه لري سورہ اخلاص کې که وایو کنه قل هو الله احد الله احد واحدن د ویلې زکه د واحد شتا شتا خو هیڅ نه نشته د کنه دا یو دوي ان یو تسنی نشته خو د احد تسنی نشته یوازې ده تنها ده نو د سږ نه شو له دوه یوازې دا یوازې نه یوازې یوه يو ده تنها ده هیڅوک سره شریک نشته لري نو الحي القيوم همیش ځونده او ځوند تول دغه طرف نه لري او داغ په اختیار کې ده داغه ور کړ شوې ده قيوم په خپل قائم ده او دا ټول جهان یې قائم ساتل لري او د دې ټول تدبیر او تنظیم یي کوي ځې تنها کوي لا تاخذه سنه ولا نوم دا درې ما جمله ده نه نیسی دل ر او نه خوب دا چرته په ځان باندې د الله قياس نکې چې کلا کار ډیرو کې نستړي شي نو پرکاری د باندې راشي او کله ودشي د باندې پرکالی راځي او نه په خوب راځي د غل رب شپاو رز دا غد علم نتاس بهر نه لاغوما في السماوات وما في الارض داغه د پاره دي سرورمه جمله داغه د پاره ټول څه دي چې پسما نو نو دی کې دیو که پزمک کې دي څنګه دي ملکن خلقن عبيدن ملکم داغه د دا راغه ملکیت دي دا مخلوقم داغه دغه پیدا کړي دي او دا ټول غلامانم هم دا غدي دا غد بندگان دي دا هر څه نو چه ده ازمکه و ده اسمان طول اختیارات ده غصر ده و ده هر صداغه دی نو قانون بدا چه منه ام ده دبو منه اکنا حقم ده ده چه منه او چې نمانه نو د لوی تباہی تورا چه پینزم جمله من دللوی اشپاو عنده الا بی ازنه سوک لی اغا کس چه سفارش باوکی دا غم مخطا مگر دا په پا حکم سوک سفارش گوله شی په دنیا کې چې خلک یي زماستر لرو کا اخرت کې د ځوزی مواردې تبسوک او استاذي مداريب سهي አልتسوک دا چې کم خلک نه لوی لوی خلک نو په دنیا کې لوی خلک انبیای دي پیغمبران داغه د اجازت نه بغیر پیغمبرم د چا سپارش بنه کولی اوب اجازت کړي او بیا داغه نه پسته چا چاته الله اجازت کړي سپارش وکا او د چا د پاره ورته کېره د سپارښ شکو نه غو بکیږي دا بعد شاهدغه ده د الله بعد شاهدہ سوکرې چې سپارښ ووکی مگر د الله باذن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم دې کوهېږي پاره سبانت دې مخې تدې او دې نو شاته روان دي نو ګورې قانون صحی قانون سوکر کولې شي کم صحیح پیسل جج صحیح فیصله کولې شي ګورې یو جج دې او بلم جج ججده یو فیصله ورته راش کیس راغ ورته په دی کیس کې یو ججغه ده چې یو وکیل ته غوغي خوده د مدعي چې کوم وکیل ده داغه نه پسې د مداله وکیل ته غوغي خوده ده ورته ځوانو خبرو منس کې خپل غست اتفاق او تطبیق برابرۍ لګیا د سوچونه کوي او په غالیب ګمان فیصله کوي بل ججغه ده چې دا مثلا چا قتل کړي ده د قتل مثلا مخ کړه نو د چرته موجود او د قاتل چې مخته موجود د در د جج په مخ کې را سړې و جله او دا جج بیا فیصله کوي هم د نیو وکیلانو خبره او ریخه فیصله کوي تاسو یې کم جج بس یې فیصله کول شي هغه جېلی شاهد د پخپلا نه سهي فیصله کول شي او چې کم قانون د جوړو حکم دف جاری کړي دا غي سیده په دې جاری کول شي الله مبارک دا خبره یا علم ما بین ایدیهم و ما خلفهم د تیر شوی علم ورته لچ س تیر شوی دی موجوده چې سری دی د دې ورته علم دی تر قیاامت تک سره روان دي کوم حالات دا غیر علم دی دا د دنیا قوانین زکه بدلیږي آین جوړکه نو یو سدیم نه پور شوی پسوی دا په ترمیم دا دوسری ترمیم دا تیسری ترمیم دا چوتی پنځوی ستر وی ته خبر ورسیږي وای مشورې روان دي اټار وی ترمیمم پکار دي نو بیا سورو کی یره دی ترمیمات خو دې شی هولیا وره نکړه اگر سنتر یت تر غبیر ته بحال کول غواړي په خپل اصل شکل کې او کله وای د 10 اکتوبر نه مخکې چې کوم قاینونو امغه بیرته پکار دي ځکه د نن خبري خود سبا ننې خبر د الله قانون زکه اٹل دي کامل دي مکمل دي چې تر قیامت هدا ټول حالات نو خبر دي سوار لسو وکاله پس یو مشکل را پیدا کده یو ورغه نه دپه یو جمله په قران کریم په یو آیت کې موجوده کچا مسله سوار لسو وکاله پس راغله قران کریم کې برازي بحث زینو کې نو نپتولګی د مطلب یې شو قد ټول آیت مطلب هم د دې موجوده زمانه لپاره دي شي ته به دا آیت وپس نازل شو دا ځکه يعلم ما بین ایدیہم وما ما خلفهم د په هیګی پارس تجوسی دی مخامخ تاسو مګی ته دی او ستیروست را روان دی نو د دې عالم د پاره قانون ورکول شي او عالم نظام ورکول شي نو هغه د غزا د دې چې د عالم د ټول حالاتونو خبر ده بل څوک دا کار نشي کولی يعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء او څوک دا غو د علم نه احاطه نشي کولی د علم احاطه نشي کولی مگر هغه څسمره علم وغواړي او تاسو درکلو تم دقه غستې شي نور بل پیغمبر تا غا علم ور کی او آغیا مونتا نو بس دق دے دا د دا علم احاة نشی کولے دا غا حفیقت تا نشی رسی لسر لا تودرکو اللہ بسوار وہوا یودرکو اللہ بسوار دا دنیا دا سترگی دا غا درک نشی کولے نشی بیا منتے خواق دا تول سترگی یہ نی د سا پیدا کڑی اگر دی کہ من جنیر چی مشنری جوڑا کی نو آدد یہ تولی مشنری نخبر د یو یو پرزینو خبري کني خبر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ایا هغه ذات چې هغه پیدا کړل داسې خبر به تي نهي ډیر باریک بین خبردار دی ډیر باریک بین دی نو داغه د علم او استاد علم دا زموږ دما با استاد ټول علم چې را جمشي د دې ټول دنیاوالو نو دا الله د علم سره هیڅ نسبت نشته دې هیڅ نسبت دستلی په سر کې چې د سمندر څخه اوبرو چت شي نو نسبت خو بیا مشته کنه او د انسانانو د علم او د الله د علم دا ده په نسبت منشته دی ولا یحيطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات او دا غو بادشاہي د دې ځمکه او د اسمان نډیر او وسیدا زمو په زين کې غره د ځمکه او د چې څومره وګدواله لکهنه نو موږ هغه دای پلانواله شو ده د دې نه اخطات شېم په سینکر اټلن انسان چې کوم شي دې له نه ني مسکړې نه ني پاګې سره یو شی ته نه بدله دې نه دې مسکړې نه سه مثال شته دې چې تواجه دې دې سي دا نو چې دا نه شته نو پته ته ته نه شې راځي دې کړو نه نو دا وسعت خبره وکړه وسعت یې دمر ده نو لمبای وبیا سمړی خدن تک کنایره ډیر د ډیر وسعت نه د ډیر وسعت نه دا کرسی معنی ننګوګه اقتدار داغه حکومت داغه بادشاهی داغه په دنیا کې مخلکوي الیکر اسړی کرسی غواړي یاره کوي کرسی غواړي ورشي ده ډیرش 10 10 کرسی ولا ور کوي نو ویننه داغه کرسی نه حکومت غواړي نه کرسی مستمالی ګل حکومت د لپاره خدل ته خو الله ویل د وسیع کرسیه السماوات والارض کرسی شته کرسی شته څنګه کرسی دا سوال زموست د غیر ضروري سوال ده ځکه چې د دې کرسی شان ته نشي معلومه له څنګه ده نشي معلومه نو څنګه کما يليق به شانه ده کرسی څنګه دا څنګه چې دا غو د شان سره دا عرش څنګه دی چې کورسی په پرته ده څنګه چې دا غو شان سره خای دیګه ما تک سر کې سره دیږي یو مرزا جوړون توچا ویلو دا وایي کنا کورید منره ځکه کی کورید دا بلکی کال نکالنه سوالات دبطه گمراهی ترسي زکت حقیقت تا تر سره معلوم نه نو د څه ته ورسي چې گمراهی پروازې مرزا جوړوندو مرزا جوړون مرزا جوړون نه لري دلی نه تور او نه سپینو نه خړو نه شکمایسه چاورت ویلو چې کیر ډیر خوک شه دي ډیر مزیدار شه دي پکارو چې ویلې چې بدر او چې ویخر چې خوشاله ناغه سوالار څو روغړو ویخن وایله کیر څنګه یې ناغه سړی په چې وځه دڅو مې مجي څنګه یې ان وی سپینم نو رې چې سپین وڅنګې نو به سوالوګو سپین څنګه ناغه سوچ کو کو چې تک سپین بس څه نو وېدا مورغاوی د سترټ په شان سپینی دا مورغاوی د اوبو کې اکثريکې نوغه دی واتی سترټی سپینی نو د دې لپاره مورغاوی د سترټ څنګه بیا سوچ کو چې سره اوسو کوم نو د خپل لاس ترسه کوګ ونهګه وې دغه شان دی ناره بیا خپل لاس زیرافه یره وې دغه کوګ هم د وړ کلک دغه ورونه شم کولای یره کومځه ته سوالات بيزه سوالات ته هیڅ څه پته نشته نرسه دي دلي دی ندي مڅ کړي دي نه څه مثال زه وروندي دلي دې مندي ته الله بعضي داسې صفات او داسې زونه چې مونږ ندي دلي نم مس کړي دي نه مثال شته په دنیا کې نو چې سومره خبره کوي دې شي نو یو دوند لاسته تصور هو تاسو درکړی کې دې شي خدوي حقیقت ته نشي رسیدي دې وجینا د دې خبرو سوالات فزول سوالات دي بس چې څنګه دا د شان سره خای او د قصیده وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما او نستړې کې دلرا د دې کرسی او د دې زمکه او د اسمان ساتل د زمکه او د اسمان ساتنه دل رستړې کې نه چې ګندې سترې کیږي او اخیرا نه جمله وهو العلي العظيم او دا الله علی او چت دے, دے. عزیم لوی دے. دے او لوئی دے. چی اللہ دے او لوی دے نو څنګه الله او چت دے او عزیم دے همدغه صداقت کتابم او چت دے او عزیم دے همدغه صداقت پیغمبر او چت دے او عزیم دے په ټولو خلقو کې همدغه شان د دی او چت او عزیم ذات دین او قانونم پټول دینونو او پټول قوانین باندې او چت او عزیم دي او کم خلق چې دا دین او قانون اومنی او دا خپل کی دی تکینی د کتاب سره مینه او په دې عمل شروع کی دا خلقم پټول خلقو کی اجت او چت او عزیم دي وهو العلی العظیم دا او آیتول کرسی نؤایتل کرسی لولای فایتل کرسی ز دکې نو لولای د دې پندې ځکه خپل رب اوپیژنې نو د دې څه هستې خو بندگی پکار ده عبادت پکار ده نو کلهایتل کرسی تقاضې پروشوي نو خپل په جنت کې بستا مرګ رکا وړت دی بیا لا اکراه فی دین نشته زبردستی په دین کې د دې تشریح مونږ کړی دا چې په مسلمان ولو کې زبردستی نشته دي ځکه اسلام د رښتې دی اسلام د رښت سره تعلق ساتي ځکه لا اکراه فی دین هوکد ایمان راوړو نه پس بیا وره نو بیا به سزاګان نه ملویږي که کوم ایمان نه دراوړ نو په زور ایمان راوړل تم وقد استمسك بالعروه الوثقى یقینا دم من ګلی ولا ګولی پکلکرسې پکلکرسې چاچه د الله دین ونیو د الله دین او کلک یو ونیو انکه ایمان راوړو په الله او دتواغوت نه انکار وکړه د کلکرسې ونیو ځکه لن پسوا ملها چې د ډیر لپاره شو کې دل نشته ده دا شلېګي نه خو خلاصي کې در نه ګره شلې دې چې څومره سخت نه خلاصي دې دومره آسان دي تمامولم لاس اس کې در نه وخلاص شي وي یو ټوټ سکتی لیکن ټوټ سکتی ہے نو دا رسی در نخلاس نشی نو کداد اکلکنی ولی ونو دا گو رشلیگی نه لن پسام لها دا با دی سیدہ اللہ تو رسی والله دا رسی او سمیع علیم واللہ ری دنکو علم والده اللہ و لیو اللذین آمنو اللہ دوست دا کسانو دے چې مومنان دی یخرجوهم من الظلمات الان نور رو باسی دیولر اللہ ذت يرون رنات یعنی څوک چې د الله دوستن شي نو الله خپل دوستن به د يرون روباسي رنات راولي یعنی د کوپر نه روباسي ایمان ته ای راولي والذین کفروا اوغه خلک چې کافراندي اولیاءهم طاغوت د دې دوستن طاغوت تواغیت دي دا ګوره الله ولی الذین الله دوست دی او دلتا دا شیطان خبرو والدین کفرو اولیاؤهم دا دیو دوستان انو دا تواغیت بیا دیر دی دا دا انسانانو نم دیو دا پیریانو نم دی بیشمار دی یو هم من النور دا ملگری راوباسی دا رنانا الى الظلمات تیرو تا گورا نوری یو زکر کو ظلمات تیری دیر پتا و لگی دا د اسلام رنانا حق دا یو دی او با تل بیا دیر دی لاری دیر شیدی نو په پا کم کند سر شنو چه حق دی پریخو دو دا دی وجن نور یو واحد ذکر کو مفرد ظلمات جمع ده نو چه کلا دی شیطان دوستان شو شیطانان نو دا تواغیت بتا درنان رو باسی او تیرو تا بدی بیایی او تواغود ستا ویی هر د گمراہی لیڈر تا تواغوت وئی کل رأس فی الدلال دا گمراہی هر لیڈر چی دے دا تواغوت دے دا بدی دا رنان راوباسی تیارو تا وری بی آئی اصحاب النار دا خلق د دا جہنم اور والا ہم فیها خالدون دیو پا دیکے نو پیسنہ دا چې چیتا چا دوست اللائی نو دا الله کار داده سنت دا الله دادی چه اخپل دوستان د تیرو نرنان تراولی او دا چا دوستان چې شیطانان شي نو د دا رنان تیارو تبیائی نو مثالو نو آو رای یو سو مثالو ندی خودمبے مثال دا اغا چا دے چه دوستان شیطانان شی او دا رنان تیارو تبوزی او که پا تیارو کی ون نوریم پا تیارو کی ورغرق پرما علم تراته نهدي قليغ یې قلبي مورا د د ړو یتې پطرته نه ده الهه کسسته حاج جي ابراهی مپې ر چې جګړی کوله د ابراهی مسلام سره جګړی کړړ د خپل ر پهبارره کې ان آته الله مل کو دا جګړی ولي کوله دا چله د ته بعد شی ورکی وه چا د چله بعد ش ورک نه بس کې پراو بزارت अबाउट شاهي یو سړي کړه که تاسو خیال کړی کله چې د افسران مشران ریټایر شي نو تر ته ګور ډیر په قلالو په یو خاص ترتیب باندې حکومت ختم شو اختیارات ختم شي وې دي او چې کله اختیاراتی د سړي شکل بدل دی حالات بدل دي خبري بدل دي داولې د دې بادشاہي او د دې حکومت ځان ليو نشي او ډیر کم خلک بعضی خلک داسي په حکومت کې وي د نوو اختیارات ورسره خو دا تر سره خبره کې ګور ترته سبب نه وې چې دا چرته حکمران دیو د سر اختیارات ورسره دي عاجزي او دا الله يره یو ځان لپاره خصوصیت دی چې د چاسر الله د جب نټولو نصیب کې دا بادشاہی او الله ورکړه وزکه یذ قال ابراهیمو انمرود بیان دی کله چې ابراهیم السلام ورته وې ربي الذی یحیی و زماره کو هغه دي چې ژوند کول او مړ کول کوي نو ده بدبختو وي قال انا احي و اميت و زم ژوند د کول او مړ کول کول شم دا هو ستمران کارن ده او طریقه ولدا د حماقت جوړکړه چې کم سړي باندې ده پنځه سزه قتل و دې مرګ دې پرې خو د بل راول وره مړ کوې دا د مړ م ژوند د کو ژوند د مړ کو ابراهيم عليه السلام ته په توګه لوی بي وقوف ده نو په دې یو سوال کو سرنختل چې دا مرګ څنګه مرګ دی او ژوند څنګه ژوند دی د دې کو سره ډېر اړوري بل سوال چې دا سره غل شي نو ورته فرمای قال ابراهيم و قال ابراهيم عليه السلام فإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ نَيَقِينًا أَلَّا رُبَاسِ رَاوَلِي نو ورلره د مشرق د طرفنا فأت بها من المغرب نو سیراو له مغربنا راوي خ جوزه پوبوت الذی كفر نو حیران شو غس چی انکارې کړو دا منکر اوس حیران شو زګد ترود دې سهاله نو کنه نو دا داعی کار هم د ایسوی سره په جنجال کې په خبره کې غلطه یو کړو و سره ماخته کېګا بل خبر اورته وکا بل دلیل دلایل سره خو نه دی نو ده حیران شو خدای نه پس سلام فرمه والله لا يهدیل قوم الظالمين الله ظالم قوم تهدايه نکي داو ظالم نو ده نورم تیروت لړ نورم گمراه او كلذي یا پشان دا غ کس مر على قريه شد تیر شو په یو کلی باندې وهيه خاويه او دا ڪري را پر اوتهو على عروشه پخپل چتون باندې زائر خبراله دیوال م چوغرزيګو چت په داس راشي نه مکمل پر اوتهو قال نو ان ها هذه الله بعد موته سرنګ به ژوندې کې الله دې کلیله رسته مرګ دې نه د دې د دې پس دا به بیا څنګه واپس را ژوند کېږي دا خلق ټول ملشي دي پکې الله تبارک وتعالى دوستو کنه دا, دا حضرت عزير عليه السلام ذکر دې غالب روایت باندې شي لاغو پیغمبر د الله نو الله تبارک وتعالى چې دا سوال وکړو خبره وکړه نو الله فاماته الله مئه عام نو الله دے پورت مړ کو سل کاله مړ کو سل کاله فاسکو سل پس چې څومره خلکو نو اخو مړ شيو او بس د اقی سقدره مشهور او د رسل خپل خور ور سره او د خوراک سو سامان ور سره چې د پاغي بند روانو د سامان ور سره نو دام ور سره دغه ځای کې پروت ده ثم بعث بی جونده پس تفوسید گوقال او ویل الله کمل لبستا وای سمر وخت د پیر کو قال لبست یوما او بعد یوم وی دا صحکار چی یوه ورځ زیاده ورځ سه لګه حصه شړ سحر ټین کې لګه مرشرو ونون چې راپاس داود مازیګرني زیدن بس د ورځ سه حصه یا روغ ورځ به کیږي الله ورته وی بل لبست مئه عام سل کاله د پیر کړي دی سل کاله وګور تو لرسبلشان شوې دي اغه خلک نشته چې کوم دا ټول خبرې خو کاروي فن نظر نو وګوره الا طعامك و شرابك د خوراک به دی سامان تد وګوره د ښاک د سامان ته نیو خوراک ډوړې وبوت وګوره لم يتسنن اس پر رب کنه نه راغله بدبودار شوې نه دي خوب بل سره تو وګوره وانظر الى حمارك د دی خرط دې مو وګوره چې دا م شو دی او بیا ډو ک اړو کې شوی د بس سر پهډوکې ل پاتې دي مطلب وخت تیر شوی دی وې نهجهعلکه او تم ژوند کړي دی دپره چې وګر ز للناس یو ته ل خلکو لپاره خلکو ته خو هم قسه معلووه د قیسې نه په شړم را ژوند شو ټولو سه پهته لږې وانزور او سگورا. تو سگورا دا ستاخر. ده ده ده اردوکی غخی ختمی شوی دی ده اردوکی لکپاتی دی تا گوره ورطا وانظور الى العزوامی دی اردوکو تا گوره کئی پا ننشیزوها سنگ مورو چا توس سم نکسوها لحما بیاواتا غخ سنگ وراغون دو دی اردوکو تا دا چه ده ده, ده ده پا مخکره کاروشو فلم تبین لگو کلا چو تخبره پا مشاهده با نخکارشو اسی خو یقینوه دا ان یحی ان هغه ترتی بهسي طریقہ بهسي دا نه چاله نشي الله خوشي کو سوال سو ان دا وسنګي نو ته وګوره دا به د شانتي قال اعلمو مغوي پوېما مشاهده مشوا ان الله على كل شيء قدير چې الله په هر څه قدرت لري دوس الله دې نخبل بندې دې تیرونا راوستو چرتا نور يرنا نور يرنا کله ګرنا نور رنا شو د مشاهده علم کو ډیرلو يرنا ده او دې بل مثالمو وره او اذ قال ابراهيم او یاد کا وخت جو ویل السلام رب اي زم ربا ما تا اخيا ما تا اخيا کای پتحي الموت ده مړي به څنګه رجوند کی وز د ابراهيم عليه السلام بارکه دا خبره و نشته دی او سوال لمنه معلومیږي چې ګینده یقین دی چې نشی را جون دی کوله نا طریقا څنګه قال اولم تومن ورته الله ابراهيم نهي مطمئن نهي پدي قال بلا ولنا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لكن چې زما زړه مطمئن شي ان ایمان مې نورم زیات شي پدې نور کوم یقین نه قالا نووی لورتا اللہ اس دو سال لہا دیکھنا او دی فخوز نونیسا اربعتم من طویر سلور قسم مارغان جدہ جدہ قسم فصورو د دا فصورو هن دیر مانے مفسیری نکڑی دی سو کوئی دا زان آشنا کا ان سے پیدا کا او سو گدا داو کا او کا مانے دا ٹول کٹ کا ٹوٹے ٹوٹے کا ود دې لپاره دا خبرم دا کړم د ځان سره اول مایلم ما کا دتیم کا ستاسو آواز باندې راځي او بیا دا کټ کا سرونه ځان سره اوسه تا راچکم تشریح کن ټوله او بیا چې دا ټول کټ کې او ټوټي ټوټي کې چکنیتی جوړ کړي داسې ګډ وډ شي او بیا دا هر یو نه سمجعل سم علی کل جبل منهن جزءا بیا د دیونه یو یا وحیصه د هر غر په سر کې د لری لری سم مدعهن بیا وتاواز وکه یاتینک سعیا د ټول برامن دی وحیتا او بیرته به تیارو جوړ شي نو دا کار چې کله وشو نو پته ولګیله وعلم ان الله عزیز حکیم اوشا الله زبردسته او حکمت دی نو بندې چرته سوال بندے کڑے خو خود دوست سوک دے دوست اللہ دے دوست شیطان ندے نو الله نوری رنات راستو اغا دا مشاهدی علم و مرتور کو رنات راگے نو اغا مخین ایت اللہ و علی الذین آمنو دا مومنان دوست دے نو راوباسی دے تیارون رناتا او چا دوست شیطان شي شی، نو نور با دی امتیارو دشمن بی آئی دشمن نو دشمن تا کامیابی تا خو تا خیر تا خو نبی آئی درمائی دی اللہ مثل اللذی ری انفقونا موالهم فی سبیل مثال دا غی کسانو جاوی مالون اخ پل خرج کئی دا اللہ پلار کئی که مسلح حبت پشاند دانی دے دا انفاق خبره بار بار کئی دا انفاق مال خرج کوي مال خرج کئی دا اللہ پلار او کوم څوک چې مال خرج کړي نو الله سورګې کوم اصلي حبتن په شان د یو داني د چې خخ کړه شینی وکړلې شي هم بت سبع سنا بلا چغزرغون کی ووږي یو دانه دا یوې داني نه وو ووږي زرغون شي فی کل سوم بولاتن 100 حبه او په هر ووږي کې سل داني مثال لپاره یوې داني اوسو داني زرغون کړي اوسو داني نو تاسوتی یو روپې خرج کړي نو داسې دی لکه یو دانم وکړل چې وو وګي وستل او دی وو وګو کې سلسل دانيږي وو سوي خو د دې له افاده والله یضاعف لمن یشا او اللا زیاتی سوسو سوچون دکې چا د پاره چخو والله واسع علیم او الله وسیع علم والده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د تبوک په چاند کې چې خل اعلانوش نبی کریم صلی الله وسلم په منبر کې ناست او د چنده, چنده اعلان یې وکړو نن د چنده اعلان تی و چې خلک تبيت خرجینه د چنده غوړی منافقان وګم مخکیم وی راستا د چنده نه غوښنه نور خبره ټیک ده مطلب چې چنده ونو غوړ خدای کار به نه چلیګر په سورم به نه نو چې دا بنشي زکه دا به بد لګي په منبر باندې تشریف کې خودو توجو ور خلقو ته دا خلکو کې تیز کړه نو چنده شورو شوا حضرت سمان رضی الله تعالی عنہ ویچ سل او خان زماده طرفه نور چې نبی کریم صلی الله ورسلم توجو ور کړه نور نو چې نوري خبرو کې ویصل نور یو روایت کرا زی زر وخانه مصلح ک المصلى با احلاسها واخطابها دا سمره چراغ زند او کته او سامان ده دا ټول سره راوړه مصلى زرو خان پيش کړ او 1000 دینار راوړل ته نبي كريم صلى الله عليه وسلم مخه تکي خذلدالي او حديث کرا دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم پري دینارو نو کلاصونو باندې څه اړول را اړول او فرمایل با ما ذر عثمان ما عمل با ما فعل بعد اليوم رسمان چه دا نن نفس سکی حس زرار باور نکی دا سره سمرز اللہ بزیاته ای دا دیر زیاته ای دا دیر زیاته ای دا تردی برد دنیا گی خوشخبری واروالا دا نن نفس چه رسمان سکی زرار باور نکی دا دمره لوی صدقه دا دمره لوی صدقه دا واللهاح پ ل بشاء واللهوااسون عم الذي يفققونه عوالههم تاسو دی تونته په تووج غو کې د فاق في س للله دا د الله نظام د چې بږي د دی نه پ د سدخورور نظام را روان دی ددي ووجه وړنب د الله نظام ور او بیا د سخورور نظام چې د الله د نظام په مقابل ک د۔ الذين ذاكروا जंग ده د دواړو سره جنگ ده دا نظام ټول په توجه باندې واوري الذين ينفقون اموالهم هغه خلک چې خرج کوي خپل مالونه په سبيل الله د الله په لار کې ثم لا يتبعون بيان ور پسې کوي ما په هغه څه انفقو چې خرج کړي منن احسان ولا اذا او نو تکلیف روست بیا تکلیف نو غچاله پیسې ورکړي بیا دې نوکری نه نو غوړي سال زکاتو زر کوم او چې کله او ته خبرو کی و نمن غریب زم ما په زکاتو نو راشو او وسو ته خبر کوم نو نمنې زم ما په ډوړې باندې غټ شو صدقې کړې کنه ډوړې ورکې نو وری فل ټول خرچه دی ورکې و زم په پیسو باندې ژوند ټول تیر کو دا ټول رز و شو او دی وسما خبره نمني دا تکلیف چې دی کو نو ارس دي ختم کړو ارس ختم کړو نو اگر خلک چې مال خرج کړي خو بیا نو ورپسې کوي په خپل خرچ وی مال نا احسان او نسبل ست تکلیف لهم اجرهم عند ربهم د دې په اړه دیوبدل دی رب په نیز ولا خوف علیهم او نبوی سره په دیوبانی هم یحزنون نو په غم غمجنې قول معروف ومغفرة قول معروف خخبرة يعني سوال گره بخطر قواب فس قول بخطر قاغل جواب ورقول ومغفرة او بخنا دبخننا مراد سده دبخننا مراد دانه معاب کا بابا دير قبيح جملة ده چه خرقه معاب کا بابا دات السنگ تاسره پهولی مال تسر یوروپی هم نشته جی تور کی تسر لگه خواگه خبرم نشته دی و مغفرتون نانده که دا سوال گره سر ناگوار خبرو کی در ته پا دا وقت کی نو خجوا خخبرو کا دا معاف کا خیرون نو دا خیست جواب او دا آغد ناگوار خبری پا جواب کی خخبر خیرون من صدقت دا غورد دا آغی صدقینا یتبعوها اذا چ پاري possible تکلیف ورپسی کې داغه تکلیف والا صدقه نه دا واپس کول او خبره کول دی ورغور دی خو چرته داسي نهي چې صدقم ونه کې اوسمه خبرم ونه کې صبر خبرم ونه کې بي د قیامت ورځ به یو منظر داسي مخه تراشي الله تبارک وتعالى به یو سړی خپل مخه ته ودري او پلانی پلاني زه وګشوم نو منطاف مر ډوډۍ نه را کړی اسڑے بڑی زیاد پیران شی او دے بوی اے رب تو گشوے وی و رب العالمین تخ رب العالمینی نورو لرزق ورگے اللہ بو فرمائی زماعیو بندو لانے یاد دیده تا ستا خوالا راغلیو وگیو نو کتا دوڑیو ورکڑیو نو زب دلتا بیا منتاو ما زب آغا خواتاو ما نو دلتا اللہ میلاویگی او کدادی خفاکو نو الله با درنامی شخ پا پاتی شی وی دا جی پیش ور سوال گره ده چا تو بکنه ولی دی دا خبر دا جی ده نو تا تا سپت رجی دار پریشتیا پیش ور ده کدا وز پریشتیا او گی نو که یو مالدار سرلی دی اوروپه ورکڑا اس خبر ده سرلی بس پیش دارا جی سوال کئی نو که تاولی اوروپه دور که اس خبر نده او که غریب دی و واقعی مستحق دی دا سو رخصت کو نو لی جرم که براش او الله به پروا ده بردبار ده ان تاسو دې پیسو ته حاجت نشته ده یا ای اولذین آمنو ای مومنان لا ثبوت الصدقاتکم بالمن والادا ما باطل و يقبل الصدقی به په تکلیف کلذی فشان دا کس یون فقو چه خلچکه یتپل مال رآ الناس د خلقو د خودنو د پاره ولا یؤمن بالله و ما نرو لی الله باندې و او په ورځ رسته فمسلوه د د مثال ک مسل الصفانن فشان داوار ماینې ک ماینې ماین کارنیده علیه ترابن چپغه باندې خاور پرتئی فاسوابه هوابلن نتیز باران ورته ورسیږي پترکهو صلد نو پری دی خالی پدې کله باران نو مراد درته خیرات دي او د دې کاڼي مین کاڼه نو مراد درته خراب نیت دي او دا د پات چې به ګرد پروت ده خاوره د نیکه یا ظاهری شکل ده په ظاهر کې خدا ډېر خدای کو چې کله باران په اوشو نو څو د نیت په خرابې په وجه کاڼه خالي پات شو ورس لاړه خاوره پات نشوه باران خوري خاورې ته پیدا ورکې کنه پدې کې څشه راتوکي فصل میوه هرڅې نه داغه په مېن کاړې د پاسه پروتخاور ده باران نشتو وس ویغورځي او مېن پاتشي نو د چا چې نېت خراب ده نو د خیراتونو پیدا, پیدا کو خیرات دا رچې پیدا به درکې خیرات بتاته د جهنم د اور نه خلاصې کده چې نېت خراب ده نو مېن کاړې د هرڅې ویوړل هرڅه ختم شو لا يقدرون على شيء مما كسبوا دیو طاقت نه لري پیسې شی باندې ست جديو والله لا يهدي القوم الكافرين او لا قوم کافرته هدایت نکي دیو طاقت نه لري اره څومره خيراتونه جکړي دیو پیسې خرج کړی دی پیسې خرج کړی دی دي د دین دیو ته یسبه لاسره نرل ومثل الذين ينفقون اموالهم او مثال دا هغه خلکو د نفقو او خرج د خيراتونو ينفقون اموالهم چ خپل مالونه خرج کئ ابتغاء امر ذات الله چې د الله درزاد په راځي د الله رضا واري وتثبيتا من انفسهم او د خپل زړه مکمل صبات سرا مضبوطیا سرا چې زړه مکمل پدی مطمئن دي نو تنګي کی نه د مال چروباسي نه د الله په لار کې چاله ور کوي چندور کوي مال خرج کوي نو طبیتې خراب نه دی ډیر کلک زور سره سړی چې څنګه خپل سوده کوي کور ترړړی را وړي د ته نه او خپ خوشحاله پیسې ورکرکې چې او چینی او ګړه اخلی دغ اخلی ووریج اخلی ځان دپاره کوورهلی ځمکه د اخستې ده او په لکوونه لې وړي نو دغهې په لکوو چې د الله د ضا دپاره مومن ورکي او د کلک ر سرې رکي کمستی جننتین. ان... دا پشانداغی باغ ده بیرابواتین پوچت زیبانی اسوابها وابلون که دیت تیز باران او رسی فا اتت اکولها دو عفین نو خاولتی وڑینا میوا دو چن کی میوا دو چن نو که باران پی ونشی فا نو لگوان اغا پوار اغا لگوان کې کی شبنمم والا کافی ده نو که نیت سهیوی نو وڑا نیکیم کافی دا لگ مال بمستاد نجات دا پار زریع و گزی واللاغو بی ما تعملون بسویر آیا ود دعا حدو کم آیا یو کس ان تکون له جنت دا یو مثال دی دا دنیا او معنی دا, دا مطلب دا د مثال چې تاسو دا خو چې چی ستا باغل خواباد بعد هر سپکی دی چې سمر دا میوی دی دا, دا طولی ور ته پکی شي او تا دي. او په بوډاوالیک نور څه ګټم نشي کولای بچي ضعیفان کمزوري دمدرغه باغ دی پر یک اچانک داس سیلی رااله وور وربکيو باغ او سوزو بوډای نه ګټلې نور نه بچي ګټ کولې شي دغه ټیم کې بدې حالتې نو واوره هم دغه سي څوک چې مال دریاکاری د پاره خرج کړي او په دنیا کې هم دغه ځای کې نه په آخرت کې چې دیم مخه تراشي نو نوه ش به نه ډرهخرچ کړیهسم نشته دهسم نشته فرمای غ تا یو کسسم ت کوونه له جنتون چې وي هغ باغ من نخین دکهجرونه او احنا به نو داان تجري من تحت هل انار چې هغې نه لاندې نروونه بهږي ف له د د د پااره په په باغ کې من کل استرات هر اسم میوي او عصبه هو کې برو دته بډالې ررسیدې دې پوډه شوي وله زرریت دعفا او ددد پار کمزوری بچی ینی ما شمانی فاسوابها احصار نورسی گی ددد بڑاوالی په حالت کې دی بافت احصار یو تیز بعد بگولا چه ورتوی فیه نار پاگی که ووری فح طرقات نویس وزی کذالک یبین اللہ دغرنگ بیانی اللہ فاک لکم تاسو تا ال اقبل نخی آیتونا لا لکومته تف کون دی د پارې تاسو غوروکې په دنیا کې ا دنیا په زوال کې او دا آخرت په بقا کې فکرو کوي یا الذي نه آمنو ای ایمانوالو ان فق من طیبات ما کسبتم خرج کوې تاسو د پاک هغې مال نه چې تاسو ګټلی دي و می مادغ سونه اخرجنا لکوم من الأرض چې مونږ را وې د پاره د ځمک ولا ته مهمل او قصم مکه وې دا خرج کوول او دبدنا پاک مالنه د خراب مالنه منه تنفقون دا د خراب ن تاسو خرج کوی او کسو کې در کې در له دې خراب مال ولستم باخري تاسو غستن کې نو چې خپل نه نو بل ولي ور کې الا ان تغمدو پی مگر ک تاسو تصامحو کې چې شمپوشو کې بیا والی نو تاسو اللہ علا دیسی مال ورکی نو اللہ تا خو حاجت نیشتے زکر اللہ چو شمپو شمپ دے نکی وعلم و پوشی ان اللہ غنیون چه الله غنی دے ورہ اللہ بے پروا دے حاجت ورطا نیشتے دے بے حاجت دے حمید پخپل استائل شوی دے خوبیانوالا دے او دا تاسو ولی دیسی کوئی زکر شیطان تاسو یرئی الشیطانو یعیدکم الفقرہ شيطان يري تاسو دغریبینه و یامرکم بالفحشاء او حکم کی تاسو د بے حیاه او د بخل او د منکورو د زکات والله یعدکم او لا تصر وعدک مغفرتم منه د بخنی د ګناوونو دغه طرفنا و فضلن او د فضل اند رزق و در سره کی والله واسع علیم او الله وسیع لموالده یؤتی الحکمه من یشاء وركي حكمة وفوها دانا اي وعلم اغا جاتا جي خوخيشي ومن يؤتل حكمة اغا جاتا جي ورك ليش حكمة فقد اوتي خيرا كثيرا نو يقنن دتا ورك ليش اللوي خير وما يذكر إلا أولو الألباب اغا أو نسية ناخلي مقرد عقل خاوندن وما أنفقتم من نفقت اغا سجتاسو خرج كوي سنفقا او نظرتم من نزرٍ یا تاسو نظر منئ ایسه شي هر څه نظر منل چی او نظر دې ته وای چې ستړاوې کزما د خپل نه مراد پوره شو نو زب د داشته دمر مال خیراتي ورکمه ما نو فین الله یعلمه نو الله په دې باندې خپو هدي دا نظرونداسي او شهره نبی کریم صلی الله وسلم فرمایي نظرونه ممنئ چې ومه خو بیا خو بخا مخا او چې منیم نو ګوره د الله په نوم بمئ نه کله بابا پونم دیو منو د بلچا پونم دیو من نه ګوره شرک دی خو په نظر داره کی نظرونه ممن ممنی ذکر نظر د الله <سؤال> په سلی واپس کوله نشي البته فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل کار کی نظر د بخیل د جبنه لگی پیسې وباسي چا کار وشن بیا خو د مجبورون ور کوي کنه مغره وکړه خدا ست صدقه ورکه مصیبتونه بدن واپس شي نو دا وینا کدا کار درلود کو نه لبه ورکوم نو, ورکو نو الله ورلوکی نو بیا مجبور د اوس بخټي گورګي زګفرض شو چا چې نظر ومن او پورا کوي به ومال زوالمین من انصار نشتر زالمانو د پاره هیڅوک مددگار ان تبد صدقاته کتا صدقات خاره ورکوي پني فنی ایمه ینو دغه مخيدي ینه نیت له اتبارد نو کار کړم ورگی خدای و ان تخفوها او کپټلې کړل پټکار دیو کو و توتو هل فقرا او فقیران تل پټ ور کړل هو هو خیرلکم دا ستاسو لپاره ډیر دی و یکفر عنکم من سیئاتکم او د ر بک استاسو نه دی کستاسو ګناهونه والله بما تعملون کبیر یقین اغس تاسو کوی الله په ریبه نه خبر دی لیس علیکه هداهم نشته د په تاې د دو په هدایت باې را وستل لكن الله یدي میشا لکن الله هدایت که چاته چې خوښی شي وما تون فقو من خیرین اوغست چې تاسو خرج کويسه خیر ان استال پهلیاند پو کوم نوستاسو د خپلو زانانون دپاره دی اوماتون فکووونه تاسو خرج کوي تاسولبتغا اوجهله مګر د ضاده الله دپاره اور په کارم دارج د الله در زا وما تنفقوا من خير ورسجتاسو خرجکوي من خير سخير سمال يوفى اليکم نو پورا پورا بدر کی تاسو ته الله باندې یقین ساتئ ردی مال په اوس کې بتاله دا هر قسمہ اسلامی قصد تپارا زمون کا دکان پتایا درائی پاک سابر اسلامی قصد مرکز دا قصفانی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر دا جان محمد دکان موبائل نمبر درد 032 پاک سابر اسلامی قصد مرکز دا قصفانی نشاطا کا باڑی پازار اشاور شہر